«Занедужує. Куди не кажеш їх класти? В обласну лікарню імені Мечникове?» «Суверенна держава повинна мати і відповідні резиденції, і належні лікувальні заклади». «Однак лежить тут не Мітеран, лежиш ти, селянський син. Як може один чоловік розлягатися на три кімнати та ще й вистогнувати при цьому, що вмирає? Негайно вставай, одягайся, клич свого «самотугу», «Берися за телефони і шоруди паперами, коли не вмієш робити нічого іншого». «Ну, чого ж ти зі мною так?» – заскімлив Марко. «Брат ти мені чи не брат? Під одним небом народилися, під одним Богом ходимо?» «Згадав про Бога. Бог один, а путів кожного свої». Колись усі сиділи на місці, тільки князь із своєю дружиною невтомно пересувався, рухався, мов човник у ткацькому верстаті. Тепер нова княгиня припнула Володимира до Києва, зате весь люд новим Богом буде зрушений з місця, і вже не зупинить його ніяка сила, як не зупиниться ніколи сонце на небі. Я був, може, перший з вигнанців, яким судилися блукати віки цілі. Та надто молодий був. Щоб це збагнути, хоч коли подумати, то молодість – це вада тільки для одного чоловіка, а для землі цілої – сподівання. І може давній дух княжих мандрів, здобичливості, збройних пригод замінювався пригодами духу, який несла нова віра і книжна мудрість. Та я не міг збагнути всього цього, і коли їхав шукати назимку, то радів не для нового Бога, і не для княгині Анни, а для самого себе найперше, хоч мав би тужити, бо сам себе заганяв у безвихідь. Княгиня Аня припнула великого князя Володимира до Києва, а я припнув себе не знати й до чого, приселившись до діда Плюти. Дід плюта не давав мені спочинку ні вдень, ні вночі. Не встигав я притулитися щокою до м'якого кожуха у постелі, як дід уже розштурхував мене і гнав, квапив у морозу, снігу, темряву, риба, звір, птахи, боги. У діда Плюти повсюди були свої сказати підручні боги. І не він був для них, а вони для нього Вони відзначалися терпеливою невичерпністю, тому дід міг творити з ними будь що, не відаючи про руйнування святинь і не остерігаючись відплати. В наші лозові верші попадав дурнувати соминок, і дід. Плюта смикав його за вуса, показуючи мені, як він змикає за вуса Бога води. Ми ламали в пущі дрова для вогнища, а дід казав мені, що тут ріщать кістки Бога лісів і пасовиськ. Я мовчав, не суперечив настирливому дідові, терпів його вихваляння і величання своїми богами, і все заради назимки. Їхав до неї і сподівався бачити її щодня. Бо життя тут тісне... Зима загнала людей до хиж, а тварин – до теплих львів. Нікуди дітися, не сховайся в просторах, як по весні або влітку. Я годував, поїв, чистив свого коня, а сам не спускав ока з дідової криниці. Коли ж прийде по воду назимка? Люди вештилися зрання до пізна, терлися між собою, як риби. Всі знали одне одного, знали вже і мене, і ніби забули, що я чужий – на назимки не було і не було, не горіли зелені вогники її очей, не опікали мене холодним аж до здригання в душі вогнем щастя. Я злився на діда Плюту, чомусь вважаючи, ніби то він ховає від мене назимку, а що не знав, як йому дуже дошколити, то став усіляко зневажати і принижувати всіх його богів, божків і боженят. Гей, діду, глумився я, на що здатні твої боги? Вони лише знайсу супуть та дишуть, як ви довбете їм ребра та випускаєте з них душі. А наш Бог, Ісус Христос, сліпих робив зрячими, прокажених чистими, врачував розслаблених, виганяв з людей злих бісів, повилював вітрами, шествував сухими ногами по хвилях морських, навіть воскрешав мертвих, і все те люди бачили власними очима. Дід Плюта слухав і мовчав. Заохочений його мовчанням я заливався, як соловейко в густому листі, не здогадуючись спитати діда, чого ж він мовчить. А дід плюта, мов би, не чуючи моєї мови, знає, гнав мене то на річку, то в пущу, то в поле, і все йому було мало. Ми ловили рибу, били звіра дрібного і більшого, збирали ягоди і сухе зілля. Вже дід ніби і опинився в моїй молодій силі, і в неабиякому сприті.